اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدا وهملا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهدي الله فلا مذل له ومن يدل فلا عادي له وأشهد أن لا إله إلا الله Oša je dojene Muhammeden abduhu u rasulu, Ba. nabad. tema, ona bi se mogla i zaobići, barem na ovom ovdje mjestu. Jer vi ste, Haman, odradili praktično ovu temu, tako da ova omladna ovdje što je došla, to je dokaz da mogla bi se tema i zaobići. Međutim, ono što ćemo samo radi napomin, jer kaže Allah smutala zekir feine dikratem feil ti opomeni, a opomena će koristiti vjernicima i da se onako večeras združimo i da obrovimo neke stvari. Važnost poziva na Allahu, pozivati na dobro, a odvraćati od, zna, od zla, to je da kažemo uloga bila svih poslanika. Njehova uloga je bila tačno da, da dostave a, vjeru, da pozovu u hajru, a svaki je hajru vjeru nego što krenem te, samo bih htio jedan jednu napomenu onaj pomen ili ili skrenti page braci što se tiče e, vikra posle namaza. Inače posle svakog namaza čovjek odsunete da čovjek ostane na, na mjestu gdje je koi. Znači, dakle da se ne pomjeri apsolutno nikada. Jedino ako ima potrebu onaj da vrati nogu, onaj da se na na naš ima al da se ne mijenja mjesto. Isto što je e, suprotnu sunetu da čovjek ustane odma da klanja sunet posle farza, isto je tako suprotnu sunetu da čovjek ustane sa svog mjesta. Da ode na drugom mjestu pa da dikri. Da ode ako nema potrebu nikako da ode na drugo mjestu i da izađe naponje. Tako da je od suneta znači da čovjek posle farza namaza ostane na onom mjestu gdje da bi uzeo potpunu nagradu posle namaza triput, estakfirullah, estakfirullah, Allahum ente, salam, amike, saram, tebarek, teazel, djel, alam, to znate. I onda onaj vik ustaljeni. Što bi bilo dobro, isto u istnom muslimu imate da čovjek obnovi, jer večeras nije, nije ta tema večeras. Da vidite recimo šta je fadl ili šta je vrijednost, blagodat ili vrijednost da čovjek prouči a eto, kursiju poslije svakog farza. Koja je vrijednost da čovjek provuči triput, kolo hvala felek i nas, poslije akčama i poslije sabaha, u namazima, koje dan put koja je vrijednost da čovjek provoči 33 puta subhanallah, 33 puta alhamdulillah, 33 puta Allahu ekvar. Znači te stvari, vjerujte, čovjek sad ti mora da živi. Zašto? Zato što je non stop, to je dio njegovog života. Da ne postane znači, mehanizam, mehanički znači dobavlja, nego da zna vrijednost. Isto što čovjek treba da obnovi, recimo za sabah namaz u džemanatu koga klanja, pola noći kao da je provovi i jaciju poklanja u džematu, u džami, ko je pola noći provio drugu polovicu noći u džematu. Te stvari kad čovjek zna, onda se čovjek natjera, odnosno šeta, nema prostora da djeluje kod, kod vraći, kod, kod čovjeka, ili se slažete sa tim. Znači kad je, čovjek ima znanje, znači i po znanju radi, onda uživa, da kažemo uvijek, uživa u tom djelu. Znaš zašto ideš, znaš zašto to radiš. I zbog tog jeste ona je ogromna blago da znat, i Allah ja, smo tada na posebno mjesto uzdi do onih koji znaju, oni uživaju u vjeri, zato e, kažu potpuni iman, ili da kažemo iman koji je e, lego u srce čovjeka, spominje se u hadisu da je vjerniku, znači teže i bilo mu, znači draže da baci ga u vatru nego da ostavi vjeru, znači draže mu bilo da ga baci u vatru znači, da, da, da ga ubiju, nego da ostavi vjerno. To je slast imana, ko osjeti slast imana. Slast imana se ne može osjetiti osim ako čovjek zna što, one, da kazimo, zašto radi, onaj postupke koji radi ili, da kažemo, te vjerske propise kad obavlja, da on zna i to je jedan od razloga da čovjek ustraje da zna znate u vjeru. Da čovjek ima znači, znanje po kojem radi. E, mehanički, kad čovjek radi to, ima čovjek nagradu, spada sa čovjeka obaveza namaza, alaikum <coughs> salam buiru, spada čuljka, sa čovjeka spada obaveza namaza, taman da nije ništa bio prisutan u namazu. Znači on je odužio svoj namaz. Međutim, da rekao je veća nagrada kad čovjek je prisutan u namazu, kad zna šta znači alhamdulillahi rabbi l'alamin i on u fatihu komplet u kotpunosti zna. Šta znači. Kad zna šta znači semi allahu li Hamide, pa kad zna čovjek šta znači subhane rabbi Ala. Znači, to je drugačije, znači čovjek doživi namaz. On je drugačije. Mi nismo Arapi i ne razumijemo arapski jezik. Ali, vjerujte, ovo su svakodnevnica i mi u toku namaza, u toku dana, klanjamo pet dnevnih namaza, mimo oni suneta, da kažemo ko klanja sunete, ko klanja duho, duha namaz, koklanje klanja noćni namaz. Koliko puta vam kaže se mi Allah, vjerujte, da bi trebalo da čovjek svaki vihernik nauči šta to znači. E, da bi osjetio, da kažemo, baš slaz namaza. Da bi osjetio slaz Uh, namaz je čitav protkan, da kažemo, u razgovoru sa Allahom. Jedan samo detalj je semi Allahu limen Hamide, ti s Allahom raz razgovaraš. Znači, kao da kažeš gospodaru, znači, semi Allah, znači, razgovaraš sa njim, znači, semi Allah, znači, čuje Allah. Limen Hamide kaže onaj koji ga kaže, slavi, kojega, ko ga hvali, ko mu se zahvaljuje. Znači, ti razgovaraš, znači, gospodaru, a Allah zna. Znači, čitav u limen, kažeš, znači, Allah je čuo onoga, znači, koji ga hvali. A tiza večurna pred, znači pročišćio se, fatira, dio se pokvatio Allahu subhanahu wa taala, znači i sve one da kažem apetete, onaj pripisao gospodaru za čitav tok namaza. Tako da ovo je jedna opaska koju je treba da praktikovati da bi uzeli potpunu da kažem u nagradu posvetog namaza, Allah najbillezna. Jer tim naša tema je večeras <kuh> ono što vi radite upravo onaj onako samo da se malo da kažemo onaj podsjetimo pri nego što uh, kremenim u koncretno na ovu temu kaj je Allah s.a.t.a. u jedan qur'an s.a.t.a. u jedan qur'an s.a.t.a. Yai veladzina anfusakum la yedurruku men dalle ida ila Allahi margivukum jemijan fe bima kuntum ta'amelu Yai veladzina ámanu ovikoi verujete alaykum anfusakum dobro se brinite osebi. Ono se brinite se osebi. لَا يَدُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَهْتَدَيْتُ Niko vam ne može nauditi. مَنْ ضَلَّ od onih koji su na oni koji nisu uvjeri, koji nisu znači, u islamu, kaže sa šartom إذَهْتَدَيْتُ ako vi budete na pravom putu. Znači, niko vam ne može nauditi. Ovo vjernici, znači, brinite se o sebi. I niko vam ne može nauditi od onih koji su u zabludi, alaikum salam, I dehte deytum, ako vi budete dobro držali, da kažemo, Allahu vjer, budete znači uh, u, kontaktu, u jakom kontaktu, u jakoj vezi sa Allahom s.a. Ile Allahi meržiukum djamija, kaže, vi ćete se svi vratiti Allahu s.a. fe yunebbiukum bima kuntum tamelu. I on će vas, kaže, obavijesiti o onome što ste radili ovdje na Dunjao. Ovaj ajed upravo, da kažemo, u uvod za ovu našu temu jer on može razumijeti na dva načina. Jedan način je kada su u pitanju nevjernici. Allah sm.t. kaže ja veljede dine amen u ovih koji vjerujete, vjerujete a likom anfusekom kaže onaj, brinite se o sebi da je dorlokom neće vam niko od nevjernika. Niko vam od nevjernika ne može naoditi i dajte detom ako vi budete na oputi znači u, da kažemo u čvrstoj vezi sa Allahom jer Allah sm.t. znači da nekome davam vam navodi, ili zabrani nekom da vam naodi. Allah s.w.t. znači وما هم بضاري نبيه من أحد إلا بإذن الله kaže Allah s.w.t. znači i oni ne mogu nikome navuditi. Ni onaj uh, skriveni da kažemo svijet, tj. dj. dj. svijet niti uh, ovaj svijet u kome se nalazimo, nikom od ljudi kaže إلا بإذن الله i kaže osim sa Allahom, kaže dozvolu. وما هم بضاري نبيه من أحد ovaj ajte subhanallah toliko da kažemo naada vijernicima. Oni koji razumiju i koji su svjesni subhala uh, da kažemo tih epiteta i svojstva, svojstava Allaha subhanahu ta'a, da je sva snaga, znači, kod njega da je sva moć kod njega, da je svo znanje kod njega, da on upravlja, znači, sa svim i ljudima, i džinima i sa svim oko nas a naj kad čovjek zna ove stvari i Allah potvrdi uoma hum bi dhari ne min ahadin ila bi idni la kaže i ne mogu nauditi nikome osim, kaže, s Allahom da zvolite Ovdje se, da kažemo, onaj, eh, povezuje s ovim ajetom amenu, Ovi koji vjerojite, brinite se o La Lajed ur rokomendarle i lehtedetum niko vam neće moći navoditi od onih koji su u zavludi ako vi budete na prvom putu. Ovo je, da kažemo, razumijevanje, <coughs> da kažemo s ove strane što stiče nevjernika. Druga stvar, ovaj ajet, Abu Bakr radijallahu ta'l'anmu jedne prilike je ustao i popio se na mimber i kaže انكم تقرؤون هذه الايه وتدعونه في غير موضعه كاجي اويت ايت تلك استافلاتي كاجي на погрешно място и овај дио сада кажем الله تعالی عنہ он објашњава када су у питању في غير موضعه каже иставтате гра погрешно سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال каже чуо сам аллаха посланика када је рекао kaže let'amuruna bil ma'rufi wa latanhawna 'anil munkar au yushika au yushika ay kaže ili ćete vi pozivati na dobro a povraćati od zla ili će kaže Allah kaže poslati kaznu koja će obuhvatiti kaže sve one koji su znači na na u tom u tom, tom mjestu kaže ili ćete pozivati na dobro a odvraćati od zla Ili će, kaže Allah, smo vam htjela znači, poslati kaznu koja će znači sve oni koji su među vama. su subhala, čovjek mora zastati. E, šta znači ovdje? Da ne bi čovjek razumio, dovoljno ja ću se držati vjere i ne interesujem apsolutno više, više nikom. Znači, ovdje je mu Bekr da kaže da skrijene pažnju muslimanima. E, ovo se odnosi jeste na nevjernike. Ne mogu vam navoditi ništa. Ali gdje, gdje su muslimani? Vi morate, znači, ili ćete, kaže, pozivati na dobro a outra će ti ozla ili će kaže Allah smotra znači poslati poslati kaznu pa će kaže ona obuhvatiti onaj sve one koji su u tom mjestu kaže Allah smotra u drugom ayatu koji se da, u jednom ayetu koji da kažemo potvrđi ovo, ovaj govor Allaha poslanika sa senem kaže itako fitnaten latus ibanalladina zalamu minkum hasa. Kaže, čuvajte se iskušenja koji neće zadesiti samo one među vama koji su zaslužili čovjek uradi da kažemo grije ili uradi munker ono što Allah ne voli, javno pogotovo, kada čini javno, ona, ako nemamo imamo neko ko će spriječiti to, kaže Allah smutala isto upozorava čitav, da kažemo ummet, čuvajte se, bojte se iskušenja, koji neće zadesiti kaže samo onih među vama koji su zaslužili. Ako ne budemo, kaže isto, kaže Allah poslali sallallahu kaže, ila raeun nasi munkerem felemlju vajiruhum kaže kada ljudi vide jedan munker ili vide da kažemo loše djelo fa lem yugayruhu kaže i ne budu ga spriječili ne budu spriješili to loše djelo kaže juš i yebat yebat alekum azaban kaže fetad'u fetetadunuh fa lem yustajaba yist lakum kao što je jedan narod kada vidi vidi uh, negativne stvari u društvu ili vidi negativne da kažemo uh, loša djela da je, a nem yogijoroh. Ide kaže, kaže sprijecli ta loše djela. Isto tako kaže Allah poslan Salallahu alejhi kaže: "Bojate se da će Allah subhanahu wa ta taala poslati kaznu", kaže pa ćete molit Allaha, a on vam neće se odazvati. Neće vam kaže odstraniti tu kaznu koju je poslao subhanahu wa Mi ćemo se vratiti na ovu temu. Međutim, tim ovdje što se tiče ona je ovoga itako fitneta la tusiba illa alladine zalamu minkum hasa. Čuvajte se iz iskušenja koje neće zadesiti samo one među vama koji ih zasložili. zaslužili. Mi smo svjedoci proteklog rata. Koliko je djece, da kažemo, ubijeno Nabi Gajre či Znači, bez ikakvog da kažemo opravdanja. Ovo rođeće, ono nije krivo, nije moglo da se griječi prema Allah SWT ništa. Imate one nene koje su čuvale, da kažemo, islam. Imate one djede koji su, da kažemo, čuvale islam i čuvale namaz. Međutim, Uh, oni su isto tako ubijani bez ikakog razloga. Mađutim, njih je zadesilo ono što su zasla, zaslužile tuđe ruke. Zato Allah su na tala isto upozorava. Wa ma'saba kumim musibatin ve bi ma kasabta aydikum wa yafu Allah su kaže, wa ma'saba kumim musibatin sve što vas se zadesilo od musibeta, to su dijela ruku vaših. A kaže Allah prašta puno toga da da nam se ne bi desilo ono što je protetkom da kažemo ratu bilo mi moramo biti oprezni i moramo raditi na tome pogotovo kada su u pitanju javni munkeri, javni da kažemo grijesi među našim narodom da taj narod da kažemo pozovemo da da u najmanji roku da probamo spriječiti to zlo spriječavanje zla to je opet da kažemo tema posebna na koji način spriječiti zlo da li se možemo mi oboniti čovjek koji pije alkohol da li možemo razbiti flašu od zlave ne možemo Ona to ne možemo uraditi javno. Imaju da kažemo ja, institucije, imaju da kažemo država ona i zato o, kažemo odgovorna na taj način. Među naša država neće to sprečavati zato što oni na kraj dreva nažalost oni pospješuju sa tim reklamama i alkohol i ne znam i drogom, aj više neće javno, ali ne sprečavaju kako bi trebali da spreče i koliko bi trebali da ulože da kažemo anaj, e, tih da kažemo sredstava znači u borbi protiv i alkohola i prostitucije i droge i na kraju kriva imate zapušenje oni sami, znači duhani to oni sami reklamiraju od tog se, nažalost financira znači i neke, da kažemo državne potrebe, nažalost, mi smo u takvom društvu, međutim, šta može čovjek uraditi na tom polju da ne bi Allah subhanom, poslao, da kažemo, tu kaznu koja može da obogvati sve one i koji nisu, da kažemo, krivi Allah Subhanahu znači je dao te smijemnice muslimanima odakle da krenu kako da, kako da rješavaju da kažemo da umanjuju to zlo ili da sprečavaju to zlo i da pozivaju na dobro kako ne bi subhana subhana Allah Subhanahu znači poslao kaznu pa da i nas koji nismo možda krivi ona ne bi nas obuhvatila ta kazna Upravo Allah Subhanahu znači onaj govori u Kur'anskom ayetu ja vele inna amenu ko enfusecu i ahlikum su, da kažemo smjernice kako spriječiti zlo i odatle kreneti da kažemo sprečavanje zla i pozivati na dobro i inšallah nadati se da subhana nećemo ući uh, u onu da kažemo i nećemo biti od onih da kažemo od onih naroda koji će, koji kojima Allah smatras prijeti da će poslati kaznu i da će ona obuhvatiti znači sve on kur, kuranskom ajetu znači, uh, je jasno rečeno Allah Mustafa kaže i obraća se opet vjernicima i oni su oni koji koji da kažemo uh, rade na tom khairu. Nevjernici godi ga nema khaira. Haman ne ima nikakog khaira. Ila man rahima rabbuhu usbim bisallasi. rijetki su oni koji su nevjernici a hoće khair da kažemo ovom narodu i hoće khair da kažemo onaj. Muslimanima neće se khair. Muslimani sigurno jedan ne vidi tevoli khair muslimanima. A mi muslimani predstavljamo milijardu i Hamani više od i po više od samo to društvo da kažemo današnjice preko milijardu i pol ljudi nevjernici ne, ne volemo slimanima zla i to nevale dobro zato što Allah sama sada potvrđuje u ankel je hodul wala neće biti zadovoljni ni ni židovi, ni kršćani samo slimanima dok ne budu slijedili njihovu vjeru mi nećemo nikasretiti njihovu vjeru zato što samo vrijednosti naše vjere i pozivamo njih da uđu u našu vjeru kako bi se spasili na suđem danu jer će samo muslimani ući u džennet Ne može učiti na vidik učenje. Allah Subhanahu wa ta'ala proglasio sve sve proglasio negeni da svakome ne kaže la ilahe illallah Muhammedur Rasulullah i ko ne padne lavna sezdom, ko ne, ne klanja. Tako da oni ne vole muslimanima dobro i to je potvrdila Allah Subhanahu wa i to će biti do sudnjega dana. Ovaj kuranski ajet je da kažemo smjernica ali uputa muslimanima, I opet Allah kaže ja jeledine amenu, ovi koji vjerujete. Ku enfusekum wa ehlikum nar. Čuvajte sebe i svoje porodce od vatre. Znači, pozivajte znači, sebe u dobro, odgojite sebe u tom dobru, u islamu i sebi reci ono što, što je Allah zabranio ti. Znači, neću to rad Kada čuješ Allahove zabrane sebi, one tebi govore. Prvo tebi govore. I kad ti budeš prihvatio te stvari, ostavio te Allahove zabrane, onda imaš pravo da ideš dalje. Allah kaže, o, likum nara i svoje porodce od 23. Onda imaš pravo da kažeš svojoj ženi, znači boj sa Allah, to ne smiješ raditi. I medo Allah svome djetetu da kažeš, medo Allah da dođe sa cigarama, da kaže znači, šta vidimo i te drugi puta poješiš tu cigaru. Ona, bukvalno ćeš i Ona, zato, A ti si to ostavio i ti to ne radiš i onda imaš pravo da tražiš. Zašto? Zato što ćeš ti biti na svudnjem danu pitam bit, za to djetet. Tebe će Allah pita, na svodnjem danu pitati za tvoju ženu, pitat ti za tvoje djete, šta si uradio po pitanju toga. Kaže Allah, lao posna i sada sada mine lai bi sultan, malam jenzio bi koran. Allah na svodnjem kaže, mijenja stanje sultanom, znači silom ili, ili da kažemo primjenom onaj, motki ili štapa, ono što ne uradi sa koranom. I mi smo obavezni, da kažemo što se tiče naše djece, Kaže Allah B.S. isto u otvojih djeci, kaže Muru Auladakum Seban, Uadribuhu Mašra, kaže Muru Auladakum, kaže naređujte svojoj djeci, od 7. godine da klanjaju. Uadribuhu Mašra, a kaže 10. godina ako ostave namaz, kaže I išivajte. I ti kad djetetu objasniš sine, e, nastarano što ja možda tebe volim, ili majka kad kaže djetetu sa svojim osjećajima, znači... Ne biste bi htjela nikada istući, ali mi poslanik naredio da te moram istući. Ostaviš li namaz, ona je ja te moram istući. Ali prije toga, prije nego što upotrije bi čovjek, znači onaj ili tu motku, onaj štap mora dobro djetetu da objasni šta je namaz. To je ono što mi moramo uraditi. To je naš dio posla. Znači, ob, o, da kažemo se dobro naoružati, dobro se da kažemo dobro upoznati vjerom. Razumijete, shvatiti što je namaz, shvatiti što je vjera. Kad ti shvatiš, brate i sestru, kad shvatite vjeru i uđe vjera u vaše srce, znači iskreno radi Allaha subhanahu wa ta'ala, znači bez da kažemo primjese, znači da li te vidio komšija, ne vidio komšija, znači da li radiju zbog nekog interesa, kad uđeš iskreno u vjeru, onda ćeš znati to prenijeti svome djetetu. Znaćeš nacrtati svome djetetu, znači riječima šta je taj namaz. Šta je namaz, je to veza između njega i I da je Allah smutala naredio čovjeku kada je stvorio i dao mu svoje blagodati naredio i traži tražio čovjeka, znači minimum, da mu se zahvališ na tim blagodatima. Namaz je vid zahvalen. Da ujutru na poodne i kindio u i jaciju na da ti svoje gospodarstva zahvališ na onim blagodatima koje je čovjeku dao. A on je, subhanahu wa ta'ala, znači moćan i u mogućnosti da uzme u svakom momentu te blagodati. One koje blagodate koje nam je dao. Ona I mi upravo <coughs> svojim namazom Zahvaljujemo gospodaru novim blagodatima koji nam je dao. Često puta ljudi ne razmišljaju dovoljno o tim blagodatima. Ljudi vide ono što je materijalno, vide novac, vide kuće, vide, vide auta, da je to blagodata kom Allaha, to su najmanje blagodati koje mi imamo. Samo jedan primjer blagodati vida, to je subhanallah, kome Allah uzme vid, pa se srpi na tom, na tom belaju, na tom iskušenju, kaže zagarantovanom džemnetu. Anaj, vidite koliko je vid bitan. Ako se strpiš ima džennet. Sa garantovan ti džennet. Koliko je vrijedan taj vid? Ali ajde uzmemo da ga, da razmislimo o tom vidu. Čovjek koji je vidio, pa mu Allah uzeo vid. I otišao svim doktorima i rekli mu nemate nemate onaj lijek. Ne možeš nikad vidjeti. I dođe čovjek kaže ajde ja onaj, da vidimo da imaš čitavu da kažemo ovdje sveže živince ili tuzlo ili čitao u Bosnu, onaj, da je sve tvoje da da plaćaš da ti vratimo vid. Allah Tako bi gospodara znači svakovi od, od ljudi koji je vidio i poslije mu Allah uzeo vid, dao bi znači. ne samo uh, ovo što smo nabrali čitav dunjalu kada bi bio njegov dao, ne, ne bi se okrenuo prema njemu, onaj samo da mu se vrati vid. Međutim, ko je dao taj vid? Gospodar naš je dao taj vid. I on ga može uzeti svakog momenta i mi smo svjedoci subhanallah, uh, vidimo pored nas prolaze ljudi koji ne vide. Mi smo svjedoci ljudi koji hodaju kolicima, ne mogu da hodaju. Mi smo svjedoci, svaki od nas je vidio ljude koji ne mogu apsolutno ili pola strane mu ne radi ili mu nikako ruke ne radi. Jeste li mi smo se zapitali zamislili kako je tom čovjeku? Ne do Allah da nama se desi to. A zato Subhanallah ako budemo zahvalni na blagodatima i budemo razmišljali o tim blagodatima, Odat će Allah smoderati, znači, da kažemo, te cvrstiti blagodati i da će, da će nam da uživamo do kraja, dok smo živi na ovom tljanku na tim blagodatima. Ali ako se budemo igrali sa Allahovim da kažemo svetiljama, sa Allahovim grancama u svakom svakog momenta, znači svakom čovjeku prijeti, Allah smreno tara znači da ćemo uzeti te blagodati koje mi on dao. Gospodara ne može niko kontrolisati. Je falumaj majesha, Allah radi što hoće. Wa la yusal 'amma I neće biti pita za ono što radi i oni ju sjećaju biti pita iz ono što rade Allah niko neće pita za ono što je uradio i šta radi i šta će uraditi ali mi ćemo biti pitani za ono što radimo i zato ove blagodati koje mi imamo zato Allah kaže subhanallahu taala wala in ta'du ni'matallahi la tahsuha i kaže kada bi htjeli da izbrojite ove blagodati koje vi uživate kaže ne bi mogli izbrojati vi nećete nikada kaže moći izbrojati Toliko blagodati ima koje mi znamo i koje mi ne znamo, koje, za koje nismo svjesni i za koje smo mi svjesni. Da se vratim ovoj teme, kaže Allah poslanih sallam, kaže, ila ra'an naser munkere felem juga jiruhu. Kaže, kada ljudi, jedan narod vidi munker, kaže, felem juga I on kaže, neće da da zaustavi taj munker, juši ku. Kaže, Allah, Allah poslanih kaže, bojim se da će Allah poslati onaj, kaznu koja će obuhvatiti taj narod čita koji je tu koji se nalazi. Imate ovdje dokaz, još jedan od dokaza kada je Allah poslao Meleka da uništi jedan narod koji se odao, da kažemo, neredu i nemoralu, ostavio, da kažemo, lavoj vrijednosti i zahvalu gospodaru, pa je Melek otešao da uništi taj narod i onda se vratio i kaže gospodaru u tom narodu ima čovjek koji je, kaže, dobar, koji ti, kaže, čini i badet koji praktikuje vjeru, znači čuva vjeru, znači čvrsto je čuva, ne igra se sa tvojim granicama. Pa onda Allah, Allah, Allah sm. tala kaže ponovno o tom veliku, kaže otiđi, kaže od njega, kaže odpočni, uništava taj narod. Kaže idi od njega, kaže da kaže uništi taj narod. Pa veliku pitao zašto? Subhala, jedan čovjek u čitavom narodu, Allah sm. tala sa njim da uništi narod. Šta je razlog? Kaže a je on bio, znači dobar, zašto nije pozivao druge ljude u to dobro? u taj khay. Ako ti, brate i sestri, znate da se namazom se ide u džennet i da se bez namaza ide u džehennem, i ako si stvarno razumio, i ako si stvarno razumela da je to tako i vjeruješ poslaniku s.a.v. da je rekao poslanik s.a.v. kaže evo numa yus'alu abdu njomel kiyamati assalat, fe ida salohat salohat amalu kullo. Kaže prva stvar koju će čovjek biti pita na svodnjem danu je namaz. I kaže ako njegov namaz bude ispravan, kaže bit će i ostala djela ispravna. Kaže, kaže ako ne bude ispravan, ovdje Subhanlam moramo zastati, kaže, ako ne bude namaz ispravan, čovjek klanju, a nije mu ispravan namaz. Kaže, ni ostalom djela neće biti ispravan, ispravna. Čovjek klanju, a nije mu ispravan namaz. Šta mislite za ljude koji nikako ne klanjaju? Allah ljudi koji nikako ne klanjaju, ima nikakve nadje za njih Subhanlam? Čovjek koji za ove stvari, jer on može prenijeti svome djetetu, može prenijeti svome bratu, može prenijeti svojoj majici, može prenijeti svome otcu, može preniti svojoj supruzi. Ako nije u namazu, ako je on svati ove te stvari, evo mu prilike suhanala da poziva u dobro. Kaže Allahu poslanik da se ne kaže ako bi čovjek bio sebebom, znači jednim uh, uzrokom jedeg upute jednog čovjeka, upute jednog čovjeka. Kaže bolje mu je od čitavog dunjalo ka sve što na dunjalo. Hadis je došo sve što su suce To je znači suce obasjala čitavog dunjalo, sve što je na njemu, suce obasjala Znači, bolje mu je od svega onoga što sunce obasjava. Znači, očitavu dunjalku je sve što je na dunjalku. Jedan, ra, jedan, znači, uh, jedan čovjek. A vi možemo suhala biti znači, ne jednom čovjeku. I imamo ovi koji se nisu oženali, sutra će se oženiti, imaće djecu. Evo prilike Allahom da čovjek radi. To je njegovo uh, mjesto djelovanja. I to je njegov glavno, da kažemo, glavno mjesto i glavni, da kažemo, anaj, uh, glavna stvar gdje treba da obrati pažnju svaki od nas. Načini naše porodicse. Tu trebamo znači da dobro učvrstimo da kažemo te temelje i dobro da, da se potrudimo na tom na tom polju. E posle toga znači ti možeš tu kome pričati. Šta mislite čovjek koji nije riješio svoje porodice i u je hoće može li drugima pričati? Da Bog da. Znači, ne može svako će reći deti prvo pometi ispred svoje avlije, pa da idi meti trut u avliju. I ljudi donekle imaju pravo. Može se desiti kaže čovjek ja sam pozivao Ali se zato zove. Nećete do samo neće u suru, al ne može biti pod mojim krovom. Nećete niko da kaže znači ovo dijete od Nihad. Nećete da klanja sine, nećete spaljati, ne možemo ne možemo srbac, ne možemo otežavati. te gledat, ne možete gledat, nisi moje dijete. Nuh ali selam kaže znači nego Allah svt korij, Nuh ali selam, kada je rekao inhu min ahli, kaže gospodaru, znači on on je moje dijete. Kada ga je Allah uništio, kada ga je Allah potopio Bogallah pa kori i kaže ina golisa bi na ahlik. Allah oči da kaže nama da onaj ko nije u namazu, ko nije u islamu, ne može biti od tvoj, tvoje porodice, nije ono tvoje dijete. Jes biološko dijete. Inema mu'minuna li ihwa. Do isa su samo vjernici, onaj braća. I oni su da kažemo jedno tijelo vjernici. Nevjernik ne može biti nikako u jednom tijelu da kažemo muslimana, u islamskom tijelu, u, u imanskom tijelu. Među tim hoćemo ga ostaviti, nećemo ga ostaviti, no sto treba dijete pozivati. Naci na ila dojena način treba ga pozivati. Ali Sina ne možeš biti u, u uh, Sobana kad se na vrijeme ona odradi stvari. Kada čovjek na vrijeme da kažemo, mu reaguje. Ovo kada je rekao poslanici da se moru muru vašadakum sabana. Naređujte djeci da da klanjaju od sedme godine. Od sedme do desete godine, od tri godine ima se pala uče da kažemo namaz u njegovu onaj, u, u njegov, njegov život Imate još jedan sofala tako lijep primjer što mi se svidio. E, nastavnica nedavno u jednoj školi pitala je da napišu djeca šta bi volili da budu u budućnosti. Pa jedan mali napisao kaže ja bi volio da budem ashab. Allahuakbar. Allahuakbar. Pa evo <kuh> e, mati nastavnica u štetca pitala š, kako objasniš zašto bi volio da budeš ashab. A, možda nije ni zna zna šta je ashab. Kaže moja majka kaže meni svaku noć kaže pročita jednu priču ashab svaku noć ona pričita filla i pričao svahu subhana ne može srce ostati ravnodušno. dušno je srce Nije može biti ostalo ni ostalo ravno da, da nije prorado da kažemo da kaže ja bih volio da bude mas'hab subhana e ho je uloga da kažemo majki da se pobrinu znači za svoje djecu da ono dijete pogledajte dijete možda nije imalo 7 8 godina ja bih volio da bude mas'hab ili se da kaže ja hoću da budem Isto ko što je Fatima, radi Allah od poslanika sa Asalem ili Safija, tetka poslanika sa Asalem. Znači ove ličnosti da mi pričamo, to su vrijednosti naše Allahmi. Međutim, naša djeca su nažalo zauzete, znači igricama. Naša djeca su zauzete kompjuterima. Naša djeca su zauzete virtualnim svijetom. Oni nisu na ovom dunjalku, vjerujte. Dosta djece nisu uopšte na ovom dunjalku. Oni hodaju znači, znači, kao siluete. Oni su u virt virtualnom svijetu, oni imaju svoj svijet. A mi smo im pomogli. Ne treba dijete spriječiti da kažemo neka to da ona sutra da se ne desi ko što je jedan brat zabranio i televizor, nije htio u televizor da ubaci u kuću. Među kaže ja hodim, kaže kod punca i punice, zohala djete se zalijepi za na, na ekran i kaže usramotime, kaže Allah mi sve što nađi, on kaže gleda. On, ne, ne treba ni to biti da kažemo kako o, o, izbalansirati da kažemo ovaj život kome se nalazimo. Dijete tu reče znači šta je, šta se plasira da kažemo u ovom vremenu te, da kažemo, bezvrijedne stvari ili, ili ružne stvari, objasniti djetetu, ko to plasira, zašto to plasira? E, imaju, imaju fine stvari, imaju lijepe stvari, Ima, dobro i zlo se uvijek da kažemo bore, ali je zlo uvijek više nego dobro. Kaže se u arabskom, kaže, šer je umu, u alhajru je husu. Kaže, šer je umu, kaže, šer je i negativne stvari su one koje, koje su preplavile čitav svijet. I kaže, nije uvijek više. One su one koju vladaju da kažemo, svijetom. U elhajru jehusu kaže, a hajra ima onoliko koliko ga čovjek uradi. E, vi imate ovdje suhala, evo ovo živinicama, imate ovo predavanje. Koliko vas ima ovdje, ne znam, da li ima možda 30 ili 25, 30 umakar. Koliko živice imaju, da kažemo, vladine? Ne možemo izbrojati. Allah samo zna koliko ima vladine. Znači, taj šr, ili koliko ima vladine po, po birtijama, po tim kafanama, po Po disco kubo no po tim jesima gdje se Allah samo zna šta radi sa djevojkama tamo. Ona a koliko ima da kažemo, o koji su došli od predavanja niti da čuju niti da se druži. Da da uzmu te vrijednosti, vjerske islamske vrijednosti. I ovo ovaj edukacija znači da šer znači je opšta stvar u društvu i vjerujte ne samo danas, vjerujte to je on bilo u glavnom to je nadmjavko se tako dešaje. Sad je samo bitno hoćemo mi biti dio hayra. Ili nećemo biti hvala Allahu koji je odabrao Vjerujte da čovjek padne Allahu na seždu i bude onaj koji čuva pet dnevni namaza, on je odabran od Allaha subhanallah kada. Allah ga izabrao i odabrao ga od svih tih ljudi, odabrao ga da bude on subhanallah, da pada Allahu na seždu i da čuva namaz. Da svi ljudi kada budu u toplim, da kažemo, u posteljama ona, i se pokrivaju, ču, čuvaju te postelje on ostavi tu postelji i čuje se, odazove se ona imamu ili onom moezinu koji kaže hajjal saraf Dođi na namaz. Znači namaz namazi bolji od spavanja. Koliko se omladin da kažemo danas odazove nas zove tome? I Allah mi je odabran onaj koji dođe u džami. Allah mi je odabran onaj koji... i blagoli se njemu. I zato kaže Allah, posl. nj. Veda ili Islam u gariba, o se jaudu gariba, o tuba ili goraba. Kaže, Islam počeo na pojedincima. I kaže, vratit će se na pojedince i oči da kaže, doće sudnji biće u Islamu će biti samo pojedinci. Znači, jedinke, jedinke da će biti u tim u gradovima, pojedinci. Kaže, o tubar ili goraba, kaže, a blagoli se tim pojedincima. U jednom predaj kaže, tubar ili tuba zove se jedno drvo u džernetu. Kaže, dobit će to drvo u džernetu, bit u hladu tog drveta u džernetu. Potvrdio posljedno zna da će ući u džernetu. I Allah mi za ove se stvari treba boriti, i za ove stvari treba moliti Allah da ustrojimo i moliti da uđe još tih pojedinaca, da povećamo taj, da kažemo džamat pojedinaca. Ne bi se spasili i drugi, naši prijatelji koji su s nama možda sjedli u klupama, naše komšije koje, da kažemo, svakodnevno viđamo. Allah molim da olakša ove stvari, da budemo do onih koji će razumjeti ove stvari i pozvati druge ljude. Ja ću se samo vratiti na ovu temu. Allah smo nam htjela prijeti ljudima koji ostave pozivanje na dobro, odvraćanje od zla. Otprilike ima puno tih prijetnje, mi ćemo izdvojiti se samo tri prijetnje. Jedna od tih prijetnji jeste... Da Allah subhanahu wa taala znači prijeti ljudima da će ih udaljiti od svoje milosti, kaže da će ih prokletiti. Biće proklet narod i udaljeno od Allahove milosti ona oni koji ne pozivaju na dobro i odvraćaju od zla. Ko i neće da odvraća od zla. Vide zlo proširilo se u njihovom gradu, u njihovom mjestu, ali oni ne ne ne obraćaju pažnju na to. Znači taj narod je proklet. Toga zato je riječ Allah subhanahu wa taala lū'in min balī isrā'īla 'alā لساني داود و إيسى بن مريم ذلك بما أصوه كانوا يعتدون كانوا لا يتناحون عن الظنكر فعلوه ولا بئس ما كانوا يفعلون قال الله سبحانه وتعالى لعين الذين كفروا من بني إسرائيل قال بروكلت إسو يدارن يود الله ومنسة بني إسرائيل سينو إسرائيلو على لساني داود و إيسى بن مريم قال يزيكم إلى دوهم Davuda i Isaa, sina Merjeminov. Kaže, bima asavu. kaže zato što su, kaže, činili loša dijela, o kanu i kaže, granice su prelazili. I Allah smutala objašnjava šta su oni radili, koja su loša dijela radili i koje su granice prelazili. Kanu lajete na anil munkeri falu. Nisu odvraćali od loših dijela koje su i sami, kaže, radili. O lebi se kanu i A kaže, ružno što su radili. Kaže, kaže, kanu lajete na haunanil munkeri fa'alu. Nisu odraćali, kaže, od onih loših dijela koje su radili. I zato su luhine l'ledine ketaru. Kaže, prokleti su i od Allahove milosti udaljeni onaj nevijednici od Benu Israila, židovi. Alalisa ni znači, Davude, ovo Isebni Marija. Znači, Davude, Isebni Marija. Sina Marijeminov. Zašto? Zato što, su, kaže, onaj, Nisu, kaže, odvrćali od loših dijela koje su oni sami činili. A kaže, ružno je to što su radili. To je jedna prijetnja da kažemo da Allah znači, udarit će od milosti svoje narod koji ne bude pozivao na dobro odvrćavu zla. Vi radite, fala Allah, znači ogromnu stvar, vi radite kinu stvar. Ovaj džemat vaš muljima da, da vam lakša i da budete od onih koji će nastaviti u ovom hajvom. Da pozovete i drugu omladinu da se koriste. A najdruga stvar druga stvar koju Allah, Allah subhanahu wa ta'ala znači prijeti znači ummetu koji je ostavio ili narodu koji je ostavio pozivanje na dobro jeste da Allah subhanahu wa ta'ala znači, neće primiti dovu od tog naroda kada bude znači bio potreban kada bude bio potreban. Kaže Allah poslanik sallallahu alayhi ako daite prenosi ovaj hadis od imama Termizije rahmetullahi alihi, kaže Ne tamerun bil ma'ruf wa ovaj hadis mu u početku spomenu ka želite pozivati na dobro ili ćete i odvraćati od zla ili će kaže Allah subhanahu kaže poslati kaže kaznu koja će obuhvatiti znači sve vas i kaže e, pošalji vam kaznu kaznu znači a i bolićete Allaha kaže al vam zodicete kada dozvati da da da vam riješi kaže vašu vaš problem kaže bolićete Allaha on vam se kaže neće odazvati Zbog onoga, znači, što ste uradili. Znači, pozivat ćete na dobro, dobro, odraćajte od zla, ili ćete pozivati na dobro, a odraćajte od zla, ili će Allah, kaže, poslati kaznu, pa kaže, kad budete ga molili, on vam se neće odazvati. Znači, mi nemamo druge opcije. Ili ćemo pozivati na dobro, ili i odraćajte od zla, ili će nam Allah poslati kaznu. Pa kad budemo molili Allah, da nam, da nam našu potrebu neće nam, neće nam se odazvati. Imate primjer e, naroda od Musa, alaihissalama, Kada su došli Musa alejhi salam e, obraće mu se: "O, o Allahu, opstanici." Kaže: "Molim Allah da nam pošalje kišu, kaže naši usevi izgoraše." Kaže: "Biće uništeni, uništić uništiće nas Allah sa tom susom, naše useve kad uništi i nas uništi, mi ćemo umrijeti od gladi." Pa je Musa alejhi salam digao ruke, lossunatala tražeći za znači, te kišu. Međutim Allah mu objavljuje kaže Musa, u tvom narodu ima čovjek koji 40 godina mi kaže čini masije 40 godina nije mi bio pokoran. Nije mi pao na sežnu, nije mi se odazvao znači onome što ja tražim od svoga roba. Koji Musa li se vam obraća se poslije uh, odgovara svom narodu, kaže u mom narodu ima čovjek koji 40 godina je nepokoran Allahom. Kaže zbog toga Allah kaže uskratio vama svima kišu. Sa jednim čovjekom Allah u, u, anaj, uskratio kišu u čitomom narodu. Sa jednim čovjekom. Nije čudo kada vas subhanallahu taala ne da ne da, da kažemo beričeta i ne da da kažemo pomaka i ne da da, da jedna borac ide naprijed zašto zato što imate možda e, tog e, dječaka koji je punoljetan ili djevojku koja je punoljetna ali je pokorna laskoma tako Allah kaže čitao borac ne da nikako da ide naprijed borac Kada se ovi ovaj razvolite, se oni razvolite, pa te nema novca, pa te čovjek radi, al nema berišta u novcu, nema plate, ovaj ga zakinu, onaj ga zakinu, on pošten, majka poštena. Među imate e, to da kajedalifenta, razumite koji je onaj nije razumio vjeru, odnosno nijemu majka dovoljno objasnila i nijemu otac dovoljno objasnio, pa se poigrava sa Allahovim propisima, a pod jednim krovom. Od Allaha smo kad kažemo kažjemo da kažemo sve zbog onog jednog, znači lakzni sve. I ovdje smo, često puta ljudi ne znaju gdje je kvaka, gdje, razumijete, gdje je problem. Lavni problem je, znači, ili u ocu, ili u majici, ili u djetetu, u jednoj zajednici. Vi ste jedno tijelo, jedna zajednica. Pa Allah ne da, da kažemo, ne da uspjeha, i ne, ne može se borati nikako pokrenuti naprijed. Znači, svaki dan, zniš, od svakog momenta zadesi belaj neki Samo što jedan ode belaj, drugi dođe. Znači, rađu vam fusekon. Znači, onda čovjek mora sebe, znači, da revidira. Da vidi znači gdje pogriješio, ako ni on, da vidi žena gdje, da vidi dječka, da vidi gdje je sin. Ako hoćete da budete jedan zajed, da, da, da, da budete podjednim krovom jedan zajed, mura, znači da bude a, da kažemo u jednom timu i u hajru, a isto tako znači ako bude bilo kakvog da kažemo anayshara, onda onda smo tada znači kažnjava sve itaku fitneten latus ibn allazina zalmu minkum khasa, kad je se iskušenja koje neće zadesiti samo one među vama koji su zaslužili. Allah će počasti kažnavao na obuhvati, znači sve i koji su krivi i koji nisu krivi. Ovaj e, događaj sa Musa ulajih kaže e, Musa ulajih selam kaže u mom narodu ima čovjek koji već 40 godina nije, mi nije nije ni pokoran Allah na I zbog tog onala začeo obusstavio kišu. Subhana dok je on razgovarao, dok je on to sa opcijom narodu, ovaj čovjek subhanallah Allah je se Allahu za to ne pokor da Znači između njega, ovdje su, hvala, pogledajte vjeru islam, kako je ogromna i kako je lijepa vjera i kako je plemenita vjera. Ne treba reći nikome, ni hođe, ni daji, ni ocu, ni majici, nikome nemoj reći, znači, kad se pokaješ Allah, s.a.t. Nego se on kaje Allahu za ono što je bio nepokoran i kaže, gospodar, ja ću ti biti pokoran. Pokajeo se za svoje grijehe i popravio svoje stanje. dokon on se kaje, Allah s muštak išu. Ljudima je jasno. Musa o ljusna nije jasno. Šta se dešava? Pa kaže, Gospodar šta je ovo? Kaže, moj se rob pokaje u meni. Isto u momentu Allah s. m.t. šalje kišu. Ona šalje kišu i subhanallah kaže Musa l.s. kaže, Gospodar rec mi ko je taj čovjek? Kaže mu Allah s. m.t. ja ga 40 godina pokrio i nisam kaže, tu njegovu zramotu sakrio kad je bio nepokoran meni. Kako da ti ga sada otkriju kad je pokoran meni kad je se pokrio za te stvari? Musa l.s. nikad nije saznalo ko je taj čovjek. Međutim iste kvar ili da kažemo to uh, taj uh, momenat u, u islamu da ono, se čovjek pokaje, pokajanje od loših dijela donosi samo hajr. Kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Ta'ibun minadh-dambi kala dambalahu." Kažu oni koji se pokaje od grijeha, kaže kod da nikad nije imao grijeha. U jednom hadisu se prenosi subhanallah dolazi poslanik sallallahu čovjek. Poslanik sallallahu alejhi ve opisuje kaže, njegove su se obrve toliko nadvile na, na, na, na njegove oči, kaže, jedva da je vidio tih obrva, od starosti. I kaže, mu tek je na lasa, kaže, je postapao se, kaže, štapom, dok je došao do poslanika, s.a.v. I kaže, ja, Rasulallah, kaže, ovo poslaniče, kaže, toliko, kaže, imam, kaže, griha, toliko sam, kaže, radio zla, i kaže, toliko sam učinio griha, kaže, kada bi se podijelili stanovnicima, kaže, ovog naselja, ovog, ovog ovdje podiruča, kaže, le ehle kaže moji bi begrije kaže čitav narod ovdje onaj u propastiu Allah bi kaže u propastiu čitav narod koliko je radio griha Međutim kaže poslanik sallallahu alejhi ve kaže jesi se ti pokajao za te grije kaže ovaj čovjek kaže pokajao sam se od svih grijeho hoće da kaže kakva mi je fajda što sam se sada pokajao kad sam toke grijeo rekao toke grijeo u radiju toka nedjela u radiju kaže idan yubeddiluha Allahu se Kaže ako se pokajio, kaže svojeg grijeha, kaže: "Allašajte i kaže sa dobrim djelima. Kaže u kadaratī wa fajrātī, kaže svata moja loša djela i svata moja nedjela. Kaže svat tvoja nedjela ako si se pokaju Allah za ta nedjela ostavio tvoje loša djela. Kaže allašite i allašite i, kaže, i pod, kaže, za dobra djela. Pa čovjek okrenuo se od Allahov poslika sanih, kaže izvikevoj tekbire, kaže dok nije, kaže sprosu dalje od Allahov poslika sanih. Illa men tabe wa amele salihat, fesuvfe yubeddilu Allahu sa i ati min hasenat. To je koje Allah, Allah smutala u Kur'anu, potvrdio Kur'anskim majetom, kaže, illa men tabe, kaže osim onih koji se pokaju, wa amelu, i kaže po uzvjeru, i salihat, i kaže, budu raditi dobra djela. Kaže, fesuvfe yubeddilu Allahu sa i ati Kaže, Allah će zamijeniti sva njihova loša djela, kaže u dobra djela. Mi, ovo je samo u islamu. Ovo je samo u islamu. Nemate ni u jednoj drugoj vjeri. Da loša djela Allah pretvori u dobra djela. I zato onaj koji uradio, ne znam ti koliko loše ih djela. Ako se na vrijeme pokaje, prije nego što ga smrt zadesi, Allah će mu zamijeniti svaka loša djela u dobra djela. I ovo je vjera, ovo je islam. I to je koranski ajed. Ako ne vidite meni, otvorite koran pa pogledajte ovaj ajed. „ Naštega ga i pogledajte, znači vidite privod da ugajete. Kaže, idla men tabe, znači, kaže, فسوف يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيْعَدِهِ مَلْحَسَنَا Kaže, Allah će im zamijeniti sva loša djela u dobra djela. I ovaj hadis ovoga starca koji je došao kod S.A. je dokaz da je islam toliko ogromna vjera. Međutim, ne smije čovjek se igrati. A kaže, sutra ili preko se ja pokajam, imam priliku, Allaha mi niko nije... Niko nije zagarantovano da će dočekati sutra. Subhana jedan e, daja u Saudskoj Arabiji period e, omladince znači na ulici sjede je pored auta sa cigaram puše i ona nema nikakvi da kažemo na sebi on izgleda vjeri nikakvi da kažemo nema dokazani pokazatelja znači vjeri i ovaj čovjek kaže haj da skrinem se znači predno pričao da skren da vidim znači samo sa sa sa ti momcima da popričam kad ja ušao znači traže iz rodnje da uđem sad popričam kaže اهلا وسهلا добро kaže добро a ne kaže ušao sam kaže ja ih posavjetovao znači oko islama nisu ljudi nikladjani ni ništa nisu imali odvijedina omladina znači to je zavetlo čitao svijet i saudska u seriju saudiskog Ara, arabi nažalost omladina znači manje ima nego ko na bilo kojem drugom mjestu da omladeno da kažemo srljaj da omladeno se ne drže jer znači tamo je najmanje toga ali ima znači i tamo i kaže kad je Subhanallahu došao po savjetovi kaže ova jedan kaže hoću da se pokajem i plače Subhanallahu uh, to je bilo navečer kaže pokajao se Allahu On je dao njemu uh, CD ili kasetu u ono vrijeme bila kasete i CD ne znam on uh, je o islamu predavanje neka i kaže Subhanon on je to uzeo sa svog auto, kaže sutradan u uh, DS bio Allah mi taj što je se pokajao, subhanallah, udes imao i, ude i Kaže U njegovom autu kaže kaseta od, o Islamu. Kaseta o Islamu, subhanallah, uspio se pokajati. Uspio se pokajati i spasio se na sudnjim danu, inša Allah. Šta mislite da, je umrlo, da se nije pokajao? Allah mi to je vječno znači patnje. Vječno džahnem. I zato čovjek nema Subhanallah nema vremena da on odgađa neke stvari da kaže ja ću sutra se pokajati. Da znači neke negativne stvari ostavi sutra. Allahu mi niko ne garantuje za sutra. Niko nema garancije. Wa ma tadri nafsun ma za taksibu gada wala tadri nafsun fi ayyi Kaže niko ne zna zna šta će mu se sutra desiti niti iko zna gdje na kojem će mjestu umrijeti. I kad će umrijeti. To znači ostalo je Allah Allah subhanahu wa ta'ala znači gaibuna ma gaib, to je smije razpoznata stvar. Ali prijeti, znači, oni grobovi, da kažemo, one, ona, ona mezarja, prijete nam svakom od nas. Kada prolazimo, kada vidimo i kabor, onaj mali, i kada vidimo onaj srednji kabor, i kada vidimo onaj veliki kabor. Znači, to je prijetnja, znači, svakom od nas. Znači, da smrt ne bira nikoga. Svratimo na temu, ona treća stvar. Rekli smo da je Allah smutala, znači, proklio narod i udalio ga od svoje milosti. I neće primiti dovu kada bude, znači, poslao kaznove ako ne budemo radili znači ne budemo pozivali na dobro odvraćalo zna i treća kazna subhana koja je isto tako onaj e, zabrinjavajuća da kažem kod nas jeste da će Allah poslati znači kaznu znači koja će obuhvatiti čitav narod a dokaz tome Allahu poslanik sasvim jedan primjer je naveo tako lijep a, primjer ljudi koji pozivaju na dobro i koji su znači na pravom putu i ljudi koji su onaj koji nisu da kažemo na pravom putu koji nisu u, u, u islamu Kaže i koji su na jednoj lađi. Koji se kaže koji plove jednom lađom. I kaže oni koji su u hajiru, koji pozivaju na dobro, su kaže na palubu oni su kaže u donjem dijelu lađe. I oni koji su donjem dijelu lađe, kaže svaki bi put, put kada bi htjeli da uzmu vodu, išli bi kaže preko na palubu pa bi kaže tražili izum da uzmu kaže vodu. jedan dan su kaže e uh, sjeli dogovor kaže da ne idemo gore kaže da ne moramo njima bigozoriti bi da ne moram njima zemiravati kaže probićemo lađu pa ćemo sebi kaže uzeti vodu subhana probit probić lađu izaći u vodu kaže je poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže lew terahum la eh, ahlak u jamia kaže da su ovi kaže gore koji su na uputi koji su znali oni koji su bili da kaže na uputi kaže da su i posli da probiju lađu kaže la le ahlak u jamien kaže svi bi se kaže oni potušili Čitava bi potopila se. Svi bi se potopili. Kaže, a kaže ako i zaustave, kaže, bićer, kaže, svi će se spasiti. Ako i zaustave, svi će se spasiti. Ako i puste, svi će, kaže, daj se potopiti. I vjerujte ovako, oni koji su svjesni, ako puste one koji nisu svjesni da rade loša djela, ovdje je prijetnja da se svi možemo potopiti. Znači, Allah smo htada poslati kazu da se svi potopimo. Ja ću završiti sa jednim Jedim još onaj mene je potresao primjer. jedan francuz u Alžiru dok su bili, znači to je bilo za vrijeme drugog svjetskog rata. Kaže nikad neću, oni stari taj čovjek, sad ne znamo je i umro. Kaže nikad neću zaboraviti. Kaže nikad neću zaboraviti sliku. Kaže kada smo dolazili, kaže kad smo ulazili u alžirska mjesta, oni kaže žene, kaže kada bi ušli u narod, kaže žene bi trčale, kaže u, u štale i kaže mazale se izmetom izmetom kaže od od onaj goveđa od od krava kaže, kaže da bi sačuvale svoju čast kaže da bi sačuvale svoju čast pogledajte časne žene su ali je Allah subhanahu wa ta'ala poslao kaznu e, ja sam netamo jučesam čini se gledao e, imaju snimci kako su ubijali francuzi e, alžirce mi žene djecu ljude starije znači tako su ju ubijali e, okrutu i tako e, bezdušno su ju ubijali da čovjek vjerujte Allah, ja sam bio podrešen čitat da I posle kad sam čuo onaj prosto sam ovaj francuz kaže neću nikada kaže zaboraviti onaj te žene koje su trčale znači uštale da bi se namazale da bi sačuvale svoju čast naj ne može taj prljavi da kažemo nevjernik prić, da im ona da je obeščasni znači oni su bježali znači od tog smrada Onaj, koliko su čuvali svoju čast ali to je bilo jedna mala da kažemo e, skupina ali Allah je poslao kaznu tom narodu znači sigurno nije bez razloga ali vidite kada Allah pošal je kaznu i oni koji su nedoženi subhanla pate zbog tih, da kažemo, ne dijela drugih ljudi zato subhanla mi moramo pozivati na dobro mi nemamo drugoga ili ćemo i mi biti urištani ili ćemo biti i mi kažnjeni onda e, moramo se dobro organizovati moramo dobro gledati naprijed i mora ma subhana znači smoći snage i uzeti znači knjigu znači uzeti ove metode kako, pozivati u, kako narod pozivati na dobro ja ću završiti sa ovim primjerom znači ja vlasti malo sam odjurio onaj jedan od načina ili metoda kako je poslanik sallallahu alajhi ve naučio svoja ashabe da kažemo i svoje da kažemo one e, drugove koji su bili sa njim kako je naučio kako da pozivaju na dobro Kur'an kaže te poznat vala <clears throat> kada bi ti bio gruba yo sara sselen fat do min havle ka je on bi se kaže raspršili ko tebe ona u al kalb lim min havle ka je kaže da si ti bio grubo yo sara ssa kaže oni bi se raspršili oko tebe znači niko ne voli vjerujete on i da kažemo tu ona je grubost pogotovo u pozivanju Allahu subhanahu wa taala jer pokažeš grubo ljudi bježe od tebe znači obilaščete znači na na na, na, na, na kilometar I zato Allah smo tamo upozoravali, ne smijete biti grobi u pozivanju, znači, ona, ljude u, u, u vjeru. Zato što nije uputa u našim rukama. Na nama je samo da ljudima na najljepši način dostavimo, a Allah upući koga On hoće. Na nama je da mi pobognemo ljudima. Zato je, subhanla, pogledajte onu generaciju, oni se razgojuje Allahom i od nas i te kako. Znači, puno se razgojuje od nas i od ove generacije. Djeca njihova su, da kažem, razumijele vjeru. I razumijeli kako da pozovu ljude u, u vjeru. Uh, jedan mi priber Primjer Hasana i Hoseyna, dva unuka od Allahovog poslanika koji su bili dječaci. Spominje se neki 12-13 godina da su imali kada im se desuo ovaj događaj. Vidjeli su jednog djedu koji nije se znao o abdestit, odnosno koji je izmiješao redosljed abdesta. Vi ste ovaj možda primjer i čuli, ona većina od vas, i možda se svi čuli ga, ali ćemo ga večera spomenuti zbog uh, monasebe, zbog ovoga, ove teme večerašnje. Onaj, kaže kada, kada su njih dvojica dječaka vidjeli djedu koji nije abdesliju se po redoslijedu znajući da je redoslijed vađib znači obaveza u abdestu znači abdest, abdest nije ispravan ako čovjek opere prvo noge poda lice znači redoslijed u abdestu je znači vađib, znači obaveza i oni su znali to međutim znali su da ovaj djedo je možda tek ušao u vjeru vjera je znači bila se počela širiti u to vrijeme i nisu rekli Sebi vidio onog djede koliko godina ima, kako ga nije sramota, ne znam se abnest. Ne, nego njihova bila, da kažemo, briga, znači da ga poduče, da ga ne ostave, da se on nije abnestio, znači kako treba. Jer odmah je automatski, znači njegov namaz nije upitanje. I hoće primitmo primiti mu namaz ako nije se dobro abnestio. I oni su banala, pogledalo su jedan u drugog, e sad nastupa, da kažemo, onaj način koji je poslanitelj, naučio svoje, da kažemo, drugove i naučio svoju djecu i svoje unuke kako treba pozvati ljude. Ne treba glamiriti na ljude, ne treba reći kako da nije sramota, tolike godine se u, u je se ispisku. Naći može svaku da kaže. Međutim oni su znali šta hoće. Rekli su kaže djedo, bil ti kaže nama presudio on ko će se od nas dvojice kaže bolje avdesiti. Ne znajući djedo šta nje dvojica smjeraju. Kaže hoć vidi od dvojice dječaka, da vide kako će se on nje dvojica avdesiti da on presudi ko će se bolje avdesiti. Međutim, subhanallah, prvo što su došli poslali Aminaga, salamu alaikum, ja ammi, o amidža, kaže, mi, mi hoćemo da ti nama presudiš, ko će se bolje abdestit, on, uh, bil nam ti da presudi. Kaže, hoću, kad su se počeli abdestit, ponov radosti jedu, djedo, on malo počeli upolat abdest, on iskonto, kako se on abdestio, kako se njih dvojica abdeste. I on, on kaže, djedo, subhanallah, kaže, niste mi došli da ja mama presudim, ko se bolje, kaže, abdesti, nego kaže, ovo je škola, Znamo je, samo je jedan da od onu za odposnekazala Kaže ako ste vi došli da mene podučite kako kako se treba advesiti. Kaže ja nisam se za advesiti. Oni su vidjeli da se on nije znao advesiti. Al pomedak je suhala pristupa tom čovjeku. Pokažnam dijedo, ti nam presudi ko se bolje advesiti. I na taj način, najljepši način, praktično znači pokazao su dijedi kako se so advesiti. Djedo naučio kako se so advesiti i nikad neće zaboraviti. A pogledajte metoda koji je, koji je da kažemo upotrijebljen. Ovo su stvari, ovo su vrijednosti da kažemo naše a ne ina tehdi men ahbabta walakin allah yahdi men yasha tinechu puti onoga koga voliš walakin allah yahdi men yasha allah bish bawal hache ali mi imamo priliku da uzmemo nagradu za svaki alarmni momenat svaku sekundu svaku riješkoj izgovoriš na tom putu da da popraviš stvari imaš nagradu znači svaki od nas znači ima znači, priliku da to da to uradi kažemo ovom, ovom da kažemo okruženju kome se nalazimo toliko zla ima toliko da kažemo tog šerda ima fala allah ima khair evo omladne mašallah ima pogotovo ima te ovde preljepže mati mate mašallah omladne i ona sigurno ni ima omladne koji nisu ovde došli večeras onaj ovo je preljep grad i vjerovit allah mi najljepši ukras ovog grada jeste ova madnavi koji se da kažem, koji se držite vjere i vi niste svjesni takom je allah znači većina ljudi nije svjesno koja je, koji je khair koji je vi khaira subhana allah preslav da Allah tad ne možda, možda Allah da ne zviš peričeti i da kažem popravi stanje ovog, ovog grada zbog vas. I mi možda budete sebevom da Allah ne uništi ovaj grad, da ga ne kazni. Da tad ne znači peričete ovom gradu znači zbog vas. I zato uh, molite Allah da, učvr, da vas učvrsti i da ustrajete na ovom putu. Allah malo iz znači da na sve sastavi u dženetu, tako kako nas je večera svoje sastavi i da ustrajemo na njuboj, na njegove vjeri. Alakim, da što mu da